Ребека Ярос. Четверте крило, розділ 19. Після Великої війни дракони зайняли західну землю, а грифони центральну, залишивши пустоші і пам'ять про генерала Дара Мора, який зі своєю армією мало не знищив континент. Наші союзники відпливли додому і почався період миру та процвітання. Провінції Навари вперше об'єдналися під захистом наших чарів, під захистом наших перших пов'язаних вершників. Полковник Льюїс Маркем. Навара. Невідредагована історія. Якого хріна? Усі в моїй спальні ніби перетворилися на камінь, але я знала, що цього не може бути. Орен позаду залишався теплим, його шкіра стиснулася під пальцями, коли я відштовхнула його, прокляту руку прибираючи ніж позаду від шиї. Крапля крові впала з вістря, розбившись об дерев'яну підлогу, і по моєму горлу побіг теплий струмок. Швидше! Я більше не можу! Поквапила Андарна слабким голосом. То це все вона? Хопаючи ротом повітря, я відринула від рук, орина звільнилася, швидко зробила крок у бік. Навколо все ще панувала повна, потойбічна тиша. На моєму столі не цокав годинник, поки я протискалася між ліктем Орина і здоров'яком з другого крила. Ніхто не дихав, погляди застигли. Зліва зігнулася, стискаючи руку дівчина, яку я поранила, а хлопець, якого я проткнула привалився до стіни праворуч, з жахом дивлячись на своє стегно. Я відраховувала час по оглушливих ударах серця, поки вибиралася на єдине вільне місце в кімнаті, але шлях назовні виявився зайнятий. В отворі немов темний ангел, помстий посланець королеви, богів височив ксаден. Цілком одягнений, обличчя справжня маска гніву. Від стіни праворуч і ліворуч від нього відшаровувалися тіні, зависнувши в повітрі. Перший з моменту перетину парапету я була така рада його бачити, що мало не розплакалася. Тут в моєму розімі схлипнула андарна і хаос відновився. Мене одразу накрила нудота. Часно, щоб його. Пробормотів Погляд Політксадина зустрівся з моїм, в його оніксових очах спалахнуло здивування не довше, ніж міні-секунду. Потім він ступив вперед і Тіні... Струменіли слідом за ним, він класнув пальцем і кімнату осягало світлом, а над нами зависали магічні вогні. Вам усім кінець, нахрін. Його голос був страшно спокійним і тим страшніший. Всі голови разом повернулися до нього. Ріорсон? Кенджал Оренав дзвону упав на підлогу. Думаєш, якщо здасися, то врятуєшся? Від смертельно вкрадливого голосу Ксадена у мене по руках побігли мурашки. Нападати на вершника у вісні – це проти нашого кодексу. Але ж ти знаєш, що він не мав зв'язуватися з нею. Орен підняв руку, демонструючи відкритій долоні. У тебе самого достатньо причин, щоб бажати смерті цій слабачці. Ми просто виправляємо помилку. Дракони не роблять помилок. Тіні схопили за горло всіх нападників, окрім орена, а потім стиснули. Бездраконні лишили опір, але без толку. Їхні обличчя посиніли тіні, тримали їх, поки ті опускалися навколішки, а потім упали переді мною, як неживі маріонетки. А я, я не могла знайти в собі жалості до них. Ксаден зробив ще кроки з безтурботним виглядом і підняв руку, щоб чергове щупальце темряви підхопило мій кинджал, що впав з підлоги. Дай бойдай пояснити. Орен не зводив очей з кинджала, його руки тремтіли. Я почув досить. Пальці Ксадини зімкнулися на рукоятці. Вона мала вбити тебе ще тоді, на галявині, але вона милосердна. Я ж на це не страждаю. Він зробив випад так швидко, що я й помітити не встигла. Горло Орена розтікла горизонтальна лінія і кров ринула потоком йому на груди. Той схопився за горло, та було пізно. Він сплив кров'ю за секунду і повалився на підлогу. Навколо ширилася червона калюжа. Прокляття, Ксаден! Гарріку війшов до кімнати, прибираючи мечі, уважно озираючись на всі боки. Не було часу їх допитати? Він глянув на мене, немов складаючи список ран, і зачепився поглядом за горло. «Нема чого, коли увійшов Боді і так само швидко оцінив ситуацію. Я знову звернула увагу на подібних кузенів. У Боді була ж та ж бронзова шкіра і потужний лоб, але риси на такі різкі, як у Ксадена, а карі очі світилися. Він виглядав як більш м'яка і приваблива версія старшого кузена. Але побачивши його, я не відчувала того жару, що поряди Ксадено. А може це просто Орен щойно видалив із мене весь здоровий глуст? З моїх губ вирвався недовірливий смішок, і всі троє подивилися на мене так, ніби я вдарилася головою. «Дай вгадаю», – сказав Боді, потираючи шию під потилицей. «Прибирання на нас. Покличте допомогу, якщо знадобиться», – відповів Ксаден. «Трупи, я жива, жива». Я повторювала це в думках, як заклинання, поки Ксаден обтирав кров з кинджала об сорочку Орена. «Так, жива». Він перетнув труп Сейферта, і двох інших і дістав мій кінжал з плеча дівчини, що впала. Я її навіть не знала, а вона намагалася мене вбити. Гарік та Боді винесли перші тіла. Я й не помітила, що говорив голос. Спершу затремтіли коліна, а потім мене знудило. Прокляття, я вже думала, така реакція на сплеск адреналіну залишилася в минулому. Але ось, будь ласка, тремчу, я, клис на вітрі, коли ксаден копається в мене в шафі, з таким виглядом ніби не вбив, щойно півдюжини людей». Наче для нього така різанина звичайна справа. Це шок, сказав він, скидаючись гачками мій плащ і дістаючи чоботи. Ціла? Його уривчасті слова, наче зірвали тимчасову бар'єру з болю. Вона наринула пульсуючим хвилею, зосередившись у мене на спині. Ось і весь адреналін. З кожним вдихом, здавалося, ніби я, трусь легенями. Оббите скло, тому я намагалася дихати рівніше, але все ж таки змогла залишитися на ногах. Просто відступала, доки не притулилася здоровою частиною спини до стіни і не перенесла на неї частину ваги. Ходімо, Вайленс! Ті слова пролунали й лагідно і водночас різко. Ксаден перекинув мій плащ через руку і потягнув його разом з чоботами до мене, переступаючи через трупи. Приходь до тями і розповідай, де тебе поранили. Він щойно вбив шістьох, навіть не забризкавши кров'ю у північно-чорну шкіру льотної уніформи. Чоботи впали біля моїх ніг, а плащ ліг на підлокітник крісла у кутку. Я важко могла вдихнути, але чи могла визначатися йому в слабкості? Його теплі пальці підняли моє підборіддя, щоб наші погляди зустрілися. Стоп! Це що? Домішка паніки в його очах? Ти дихаєш на силу, от я й подумав. Ребра! Сказала я раніше, ніж він домовив. З ним приховувати біль не вийде. Той, що біля ліжка, вдарив по моїм ребрам мечем, але, гадаю, це просто забій. Адже я не чула характерного хрускоту зламаних кісток. Мабуть, меч тупий. Він вигнув темну брову. Або це якось пов'язано з тим, що ти спиш у шкіряному жилеті. Вір йому, промовив Тейрн. Це не так просто. Зараз має бути просто. Це дракона Луска. Я підняла праву руку і трохи повернулася, що він побачив сяючу дірку моїй сорочці. Його для мене зробила міра. Ось чому я ще жива. Він глянув на мій бік, а потім на руку, потім кивнув Хитро. Хоча б я сказав, ти жива з багатьох причин. Не встигла я заперечити, як він уже перевів погляд на моє горло і примружився, побачивши, як я могла уявити собі фіолетового відбитка руки. Треба було вбивати його повільніше. «Я в порядку», – збрехала я. Він знову глянув мені просто в очі. Ніколи мені не бреши. З натиском процідив він крізь зуби, і я просто не могла не кивнути. Боляче, зізналася я, дай подивлюсь. Я двічі відкрила та закрила рот. Це прохання чи наказ? Сама вибирай, головне покажи, зламала ця мерзота тобі ребра чи ні. Його руки стиснулися в кулаки. Уйшло ще двоє чоловіків відразу, за ними Гарі та Боді, усі одягнені в повному обмундируванні. Я подивилася на годинник о другій ночі. «Забирайте це двох, а ми...» «Що залишилося?» Розпродився Гарік і решта підкорилися несучі останні тіла. Я не могла не помітити, що у всіх по руках змілися мітки повстанні, але язик тримала при собі. «Дякую», – сказав Ксаден, потім змахнув рукою, і мої двері зачинилися з тихим клацанням. «А тепер показую ребра, досить втрачати час». Я проковтнула, кивнула. «Справді...» Краще дізнатися, чи є перелом чи ні. Я повернулася спиною, але все одно бачила його обличчя в дзеркалі, скидаючи мішкуваті рукавини сорочки і притримуючи тканину над грудьми, поки ззаду вона не сповзла на талію. Там треба. Я знаю, як поводитися з курсетом. Його щелепа напружилася, на обличчі промайнуло щось, що нагадало мені дикий голод, але він придушив його і прибрав мені волосся на плече з дивовижною м'якістю. Його пальці торкнулися моєю. Голої шкіри, і я насилу приховала тремтіння, змусила м'язи застигнути, щоб не вигнутися від його дотику, якого хріна зі мною діється. Ще запах крові не вивітрився, а я вже важко дихаю зовсім з іншої причини, поки він швидко розправляється зі шнурівкою, почавши знизу, і він не брехав, він точно знав, що робить з корсетом. «І як ти влазиш в цю штуковину щоранку?» – запитав він, проковтнувши, поки моя спина оголювалася дюйм за дюймом. «Я зазвичай гнучка. Звідси моя фішка з вивихом суглобів», – відповіла я через плече. Наші очі відбитку зустрілися, і в мене в животі спалахнуло щось тепле. Мить пройшла так само швидко, як і почалася, і він розкрив корсет, вивчаючи мій правий бік. Ласкаві пальці погладили побиті ребра, акуратно натиснули. Величезний сценець, Але начебто без перелому. Так я й думала. Дякую, що перевірив. Має бути ніякого, але чомусь не було, навіть коли він зашнурував корсет назад. Житимеш. Повернися. Я повернулася, натягнувши сорочку назад на плечі, і він раптом опустився переді мною на коліна. У мене закруглилися очі. Ксаден Рірсон стоїть переді мною на коліна. Чорне волосся саме на ідеальній висоті, щоб пропустити через нього пальці. Начебто це єдине, що в нього є м'яке. Скільки жінок чіпали ці локуни своїми долонями? І якого хріна мене це хвилює? Тобі доведеться йти через білі швидко. Він взяв чоботи, постукав мені по нозі. Піднімеш? Я кивнула, підняла ногу, і тут він остаточно позбавив мене розуміння того, що відбувається, одягнувши на мене чоботи і зав'язавши шнурки. І це та сама людина, кого цього пару місяців тому не бентежила моя смерть, мій мозок не міг умістити такі різні його сторони. Ходімо. Він накинув плащ на мої плечі і застебнув так обережно, наче щось дороге. Тепер я точно знала, що все ще шокований, адже для Ксадена Ріжсону я хто завгодно, але не коштовність. Його погляд ковзнув моїм волоссям, він моргнув і насунув каптур на каштанові пасма, що переходять у срібло. Потім міцно взяв мене за руку і потяг в коридор. Його пальці були синні, але хватка не така вже й жорстка. Всі інші двері були зачинені, ми навіть не перебудили сусідів, якби не з'явився Ксаден я вже була б мертва, нехай навіть я б і вирвалася з хватки Орена. І як, до речі, у мене це вийшло? Ми куди? У коридорах тьмяно сітилися блакитні магічні вогні. Вони позначали для людей в кімнатах без вікон, що на вулиці ще ніч. Будеш так голосно говорити, і нас зупинять раніше, ніж ми дійдемо хоч кудись. А ти не хочеш сховати нас у тінях? Без проблем, але величезна чорна хмара в коридору зовсім не така підозріла, як парочка, що шастиє. Він так стрільтнув на мене очима, що заперечувати жваво розхотілося. Принято. Хоч ми й не парочка. Ні, я б з задоволенням забралася на нього в слушних обставинах, але я скривилася, поки ми пробиралися до головного холу. В його випадку ніколи-ніколи не буде відповідних обставин, а тим більше після того, як він стратив під людей. У своє виправданні скажу у якомусь похмурому, збоченому сенсі врятував він мене круто, Хай тепер і тяг коридором на нестерпні швидкості. Нехай навіть рятував лише тому, що ми тепер скуті. Легені вимагали зупинки, але про це можна було і не мріяти, поки він вів мене повз винтові сходи, що щовли на другий, третій поверх гуртожитку та в ротонду. Здається, будуть потрібні цілі тижні, щоб мої ребра оговталися. Стук наших чобіт по кахлю був єдиним звуком, коли ми війшли до навчального крила. Але замість повороту ліворуч до спортивної зали він повів нас праворуч з ходами, які, як я знала, ведуть на склад. На півдорозі він зупинився і я мало не влетіла в меч у нього на спині. Потім підняв праву руку, не випускаючи мою з лівої. Клацнув, ксадин натиснув на камінь і відчинилися потаємні двері. «Чорт!» – прошепотіла я. «Сподіваюся, ти не боїшся темряви?» Він втягнув мене всередину і коли зачинилися двері, нас огорнула задушлива темрява. «Все нормально, все цілком нормально». «Але якщо раптом боїшся», – сказав Ксаден неповним голосом і класнув пальцями. Над нашими головами завис магічний вогонь, освітлюючи мури навколо. «Дякую». Кам'яні склепіння підтримували стелю, підлога була гладка, ніби по ньому ходили частіше, ніж можна подумати. Пахло землею, але в я не відчула, тунель тягнувся вперед наче цілу вічність. Ксаден відпустив мою руку і рушив вперед. «Не відставай». «Міг би», – я скривилася. Чорт, як це боляче. Міг би виявити трохи труботи. Я попленталася за ним, скинувши каптур. Я й не збирався з тобою нянчитися, як Аєтос. Сказав він, не повертаючись. Тебе це вб'є, як тільки ми випустимось з Базгіату. Він зо мною не нянчиться. Нянчиться, і ти сама це знаєш. І ненавидиш, якщо я правильно розумію. Він уповільнив крок, щоб іти зі мною поряд. Чи я помиляюся? Він думає, що тут надто небезпечно для такої, як я. І після того, що зараз трапилося, не думаю, що почала б сперечатися. Я спала. Це єдиний шанс, коли нас начебто гарантована безпека. Навряд чи я тепер зможу заснути. Я зиркнула на його дратіливо прекрасний профіль. І якщо хоч подумаєш, запропонувати спати зі мною, щоб охороняти. Він пирхнув. Не мрій. Я не трахую з першокурсниками не трахався, навіть коли сам був першокурсником і тим більше з тобою. А хто тут говорить про секс? Огризнулася я, проклинаючи себе від болю в ребрах, що посилювався. Треба бути мазохістом, щоб спати з тобою, і запевняю, я не така, а фантазії не рахуються. Мазохісткою? Куточок його губ зігнувся у смісті. Не схоже, що від тебе дочекаєшся обіймів зранку. Мої губи теж торкнулися у...» усмішка. Якщо ти не боїшся, що це я об'ю тебе у вісні. Ми повернулися за ріг і тунель продовжився. Це мене не хвилює. Хоч ти жорстка і вмієш поводитися з кенджалом, але й ти мухи не образиш. Не думай, ніби я не помітив, що ти поранила трьох, але нікого не добила. Він зміряв мене несхвальним поглядом. Я ніколи не вбивала людину. прошепотіла я, ніби це секрет. А доведеться. Після випуску ми вважаємося зброєю. І краще нехай тебе відточать до того, як ти вийдеш за цю браму. Ми зараз тут? За воротами? Я вже перестала розуміти, в якому напрямку ми йдемо. Ми запитаємо Тейрна, якого чорта зараз сталося. У Ксадена заходила щелепа. І це я не про напад. Як вони проникли за всі запори? Я знезла плечима, але не пояснювала. Він мені ніколи б не повірив, я сама не вірила. Краще розібратися, щоб це не повторилося. Я відмовляюся спати в тебе на порозі, наче якийсь сторожовий пес. Стій! То це інша дорога на польове поле? Я щосило намагалася подумки заблокувати білю горлі та ребрах. «Він веде мене до Тейна». «Він веде мене до тебе», – сказала я Тейну. «Знаю». «Ти мені поясниш, що тільки ще трапилося?» «Знав би», сказав – сказав. «Так», – сказав Ксаден, знову згортаючи. «Не найвідоміший шлях, і я попрошу тебе завести цей маленький тунель до списку моїх секретів». «Дай вгадаю, ти дізнаєшся, якщо я розповім?» «Так», – майнула чергова усмішка, і я відвернулася раніше, ніж він помітив, що я виречилась. «Пообіцяй мені ще одну послугу». Шлях пішов гору причому різко. Кожен мій вдих нагадував, що сталося менше години тому. «Однієї моєї послуг є більш, ніж достатньо, і ми досягли статусу гарантованого взаємного знищення». «Сорен, ти можеш жити, чи мені тебе нести?» «Більше схоже на образу, ніж на пропозицію. Міркуй». Але він таки сповільнив крок. Земля під ногами захиталася, як від землетрусу, але я все ж розуміла. Це наслідки болю та стресу. Ноги підігнулися. Руки ксадена підхопили мене за талію, підтягнувши вгору. Мене дратувало, як його дотик прискорює моє серцебиття, але я все ж таки не заперечувала. Не хотілося бути йому вдячною ні за що, але... Чорт, як же страшно від нього пахло м'ятою. Чим ви взагалі займалися сьогодні вночі? Чому ти питаєш? Його інтонація явно натякала, що цього робити не варто. Переживе. «Ти встиг до мене за якісь хвилини і був одягнений явно не для сну. Ще й з мечем на спині. Вейнетель його забирай. Може, я сплю в обладунках. Тобі краще спати з кимось надійнішим». Він пирхнув і на мить на його обличчі промайнула світла усмішка, щира. «Чи не фальшива натягнута усмішка, до якої я вже звикла, чи нахабна усмішка? Офігенно дивовижна усмішка, до якої я виявилася не готова. Втім, мить її вже не було. Отже, не відповісиш?» – запитала я. Я зосередилася б, якби все так не боліло, і навіть немає сенсу питати, навіщо він потягнув нас до таєрна, якщо я зможу поговорити з ним у думках, коли побажаю, якщо він сам не хоче поговорити з таєрном, а це, звичайно, нахабство. Ні, це справи третьокурсників. Він відпустив мене біля кам'яної стіни наприкінці тунелю. Пара жестів і знову пролунало клацання, з яким відчинилися двері. Ми вийшли на лютне листопадове повітря. Якого чорта? Прошепотіла я. Двері були врізані вгору валунів на східній стороні поля. Вона замаскована. Ксаден змахнув рукою, двері залишилися, злившись зі стелею. Тепер я дісталася в шумі, що наближався розмірене биття крил і підняла очі, побачивши, як три дракони приземляються, затьмарюють зірки. Під нами здригнулася земля. Певний командир крила хоче поговорити. Терн ступив вперед за ним, слідувала згаель, тісно склавши крила та примруживши золоті очі на мене. Андарна швидко просіменіла вперед між кігтями з Гаель. Останні пару десятків фунтів вона прослизнула, скопуючи землю, щоб зупинитися переді мною і опустити ніс до свого боку. Мій розум захопило хвилювання, яке не було моїм. Без переломів, заспокоїла я, погладжуючи їй нерівну голову, просто синець. Впевнена? запитала вона з широкими. Від тривоги очима. Настільки це можливо, я видавила усмішку. Все-таки варто було доплестися сюди посеред ночі, щоб втішити її. Так, я хочу поговорити, що за сили ти її транслюєш. Вимогливо заявив Ксаден, упершись Тейрна очима так, ніби це не Терн. Так, нахабство. У мене м'язи закам'яніли в очікуванні, що Терн спалить Ксадена за зухвалість. Не твоя справа, що я вибираю транслювати свої вершниці. Пророкував Терн. Чудово поговорили. «Він каже», – почала я. «Я чув», – обірвав мене Ксаден, не удостоювшись поглядом. «Що?» – мої брови злетіли так високо, що, здається, вперлися в лінію росту волосся. Антарна здригнулася і відступила до решти, адже дракони спілкуються тільки зі своїми вершниками. Так мене завжди вчили. «Це цілком і повністю моя справа, якщо я маю її захищати», – заперечив Ксаден, підвищивши голос. «Я тебе повідомив, людина». Голова Терна ходила туди-сюди, змінюючись рухами, через що я напружилася. Він був більш, ніж схвильований. І я ледве встиг. Ксадену ривчасто говорив крізь зуби. «Приди б я на пів пізніше, і вона була б мертва». «Схоже, ці пів тобі подарували». У Терна гуркотіло в грудях. І я б хотів знати, якого чорта сталося. Я різко вдихнула. «Не чіпай його», – благала я Терна. Він мене врятував. Я ніколи не бачила, щоб хтось наважився хоча б заговорити з чужими драконами не те, що на нього кричати. Тим більше на такого могутнього, як терн. Той рикнув у відповідь. Нам треба знати, що там трапилося. Намить темний погляд Ксадина полоснув мене як ніж, потім знову повернувся до терна Не смій читати мене, людина, бо пошкодуєш. Дракон відкрив пащу, згорнувши мову в надто знайомому мені русі. Я встала між ними і задерла підборіддя. Він просто не в собі. Не спалю його. Хоч у чомусь ми згодні. Пролунав у мене в голосі жіночий голос. Згайль. Я в шоці заморгала, дивлячись на кенжало хвіста. Аксидент зробив крок і встав поруч зі мною. Вона говорила зі мною. Знаю, я чув. Він склав руки на грудях. Тому що вони пара. І з цієї причини я прикутий до тебе. Як мило в тебе це звучить? Це не мило. Він повернувся до мене. Але так воно і є. Вайленс. «Ми скуті. помреш ти, помру я. Тому я заслуговую знати, чому в одну секунду ти під ножем Сейферта, а наступної на іншому кінці кімнати. Ця печатка якийсь маніфестом терна? Розповідай. Швидко». Він впявся мене очима. «Я не знаю, що трапилося», – чесно відповіла я. «Природа любить рівновагу», – сказала Андарна так, наче контрастували факти, прямо як я, коли нервую. «Цьому нас вчать насамперед». Я розгорнулася до Золотого Дракона, повторивши голос для Ксадина те, що вона сказала. «Що це означає?» – запитав він мене, а не її. Мабуть, міг чути тільки Терна, а не Андарну. «Ну, не найперше. Андарна сіла, підмітаючи хвостом вкриту інієм траву. Насамперед нас вчать, що не можна зв'язуватися з вершниками, поки ми не виростемо». Вона схилила голову на бік. «Чи де шукати овець? Я все одно більше люблю кіс. «Ось чому пір'яхвости не зв'язуються», – зітхнув Терн, не приховуючи необійкої втоми. «Дай їй договорити», – сказав Згаель, стукаючи пазурами по землі. «Перехвостам не можна зв'язуватися, тому що вони можуть випадково передати свій дар людям», – продовжила Андарна. «Дракони не можуть транслювати силу. По-справжньому, поки не подорослішають, але всі дракони, народжуючи з чимось особливим. Я все це переказала Ксадену». «Як печатка?» – запитала я в голос, щоб він теж чув. «Ні», – відповіла Згайль. «Друг – це поєднання наших здібностей та нашого вміння транслювати силу. Вона відбирає саму нашу суть – серцевину». Андарна сіла і гордо схилила голову. «Але я не передала свій дар тобі прямо, тому що я ще пір'єхвіст». Я знову все повторила, дивлячись на маленьку драконицю. Про пір'єхвост практично нічого не було відомо, тому що їх не бачили за межами долини. Їх охороняли. Вони як я ковтнули. «Стоп! Що вона сказала?» «Це пір'єхвіст?» «Ага, напевно, ще на кілька років». Вона повільно моргнула, потім розігнула, скинувши роздвоєний хвіст. «О боги!» «Ти пташеня? прошепотіла я. «Зовсім ні». Андарна випустила дим у повітрі. «Мені два. А пташенята навіть літати не вміють. Хто вона? Ксаден переводив погляд між ною та андарною. Я дивилася на терна. І ти дозволив дитині вступити у зв'язок, готуючись до війни? Ми дорослішаємо набагато швидше за людей. Заперечив він, маючи нахабство набути обуреного вигляду. І я сумніваюся, що андарні можна щось дозволити. Наскільки швидше? запитала я, їй лише два роки. Стане дорослою через рік другий, але дехто зростає повільніше, відповіла за нього згаель. Якби я знала, що вона зв'яжеться, заперечувала б ще сильніше проти її права на милість. Вона з явним несхваленням пихнула в бік Андарни. Хвилиночку, то Андарна твоя? Ксаден зробив крок до Згаель і такого голосу нього я ніколи ще не чула. Він був скривджений. Ти два роки приходів від мене, дитинча? Не говори дурниць. Згаель обдала його повітрям, розтріпавши волосся. Думаєш, я дозвола своєму пташеняті вступати у зв'язок? Її батьки померли раніше, ніж вони вилупилися, відповів Терн. У мене впало серце. О, мені шкода, Андарно. У мене багато старших, відповіла вона, наче це все компенсувало, але я сама втратила батька і знала, що зовсім не компенсує. Мабуть, недостатньо багато, щоб утримати тебе від молодьби», – пророкував Терн. Перехвости не зв'язуються тому, що їхні сили надто непередбачувані, нестабільні, непередбачувані, перепитав Ксаден. Ти б не довіряв печатку немовляті. Правильно? Командири. буркнув Тейр, коли Андарна привалилася до його лапи. Боги, ні. Я її ледве стримував весь перший рік навчання. Ксаден похитав головою. Дивно було чути, що він щось не контролював. Прокляття. Та я б багато віддала, щоб подивитися, як він втрачає контроль. Бути тією, з ким він її втратить. Ні. Цю думку я відразу задушила в зародку. Саме так. Зв'язок дозволяє надто юним Передавати дар безпосередньо, і вершник легко може їх спустошити та випалити. Та я б ніколи, я похитала головою, тому я вибрала тебе. Андарна голубилася до лапи Терна, як я раніше не помічала їй круглі очі лапи. Ти б не помітила, пер їх вісти не повинні показуватися людям, сказав Терн, зиркнувши на свою пару. Та навіть очі закочувати не стала. Якби вище командування знало, що вершники можуть забирати дари, а не. «Покладатися на свої печатки», – сказав Ксаден, дивлячись на Андарну. «І в тії все більше важчали повіки». «Її б упіймали», – тихо домовила я. «Ось чому вам не можна розповідати, хто вона», – сказала Згаель. «Сподіваюся, вона подорослішає, поки ми вже випустимося з Квандранта, а старші тепер будуть. Уже суворіше доглядати періхвістів». «Не розповім», – пообіцяла я. «Андарна, дякую, хоча я й не знала, як ти мене врятувала». «Я зупинила час». Вона розширила пащу черговому смачному позіху. Але тільки на трішки. Стоп, що? Моє серце пішло в п'ятки, і я втупилася в золоті очі Андарни, забувши про біль, тверду землю під ногами, навіть трохи дихати, поки по мені прокочувався шок, змиваючи логіку. Ніхто не може зупинити час. Ніщо. Це не чувано. Що вона сказала? Запитав Ксаден, схопивши мене за плечі. Терн закуркотів і обдав нас обома парами. Краще прибери руки від вершниці. Попередила згаель. Ксаден послабив сватку, але продовжував мене підтримувати. Поясни, що вона сказала, будь ласка. Він підібрав губи, і я зрозуміла, як непросто йому давалися останні слова. «Вона може зупиняти час», – видавила я, на силу, вимовляючи слова. «Ненадовго». Ксаден обм'як, і вперше він не виглядав, як стоїчний смертоносний командир крила, якого я зустріла на парапеті. В повному шоці він перевів погляд на Андарну. «Ти можеш зупиняти час?» «А тепер можемо ми обидві. Вона повільно моргнула, і я відчула в тому, що розходилося від неї. Передача цього дару важко їй обійшлась. Вона ледве тримала очі відкритими. «Ненадовго», – прошепотіла я. «Ненадовго», – повторив садин, наче вбираючи інформацію. «І якщо я перестараюсь, можу тебе вбити», – тихо сказала я. «Нас!» – вона стала на всі чотири лап. «Але я знаю, що не вб'єш». Я зроблю все, щоб бути гідною. Можливі наслідки цього дару, цієї виняткової сили, похитнули мене, немов смертельний удар у животі, наче дірку пробили. Тепер професор Кар уб'є мене, всі погляди звернулися до мене. Як саден стиснув мої плечі заспокійливо погладжуючи пальцями. "Що ти взяла? Він убив Джеремі. Я зусиллям відштовхнула паніку, що накочувалась, зосередилася на золотих порошинках. «В оніксових очах Ксадена. Він зламав йому шию як тростину, перед усім квадрантом. Ти ж бачив». «Джеремі був інтексиком», – понизив голос Ксаден. «Читання думок злочин, що карається стратою. Ти сама знаєш». «А що вони зроблять, коли дізнаються, що я можу зупиняти час?» «Від жаху мене кров застигла в жилах». «Вони не дізнаються», – пообіцяв Ксаден. «Їм ніхто не розповість. Не ти, ні я, ні вони». Він показав рукою на нашу трійку драконів. Зрозуміла? він правий. Сказав Терн, Ніхто не дізнається і невідомо, скільки в тебе буде ця здатність. Дар більшості піряних хвостів зникає, коли вони дорослішають і починають траслювати силу, як слід. Андарна знову з хрустом позіхнула, мало не валячись з ніг. — Поспи, — сказала я, — і спасибі, що сьогодні допомогла. — Ходімо, золотинка, — сказав Терн, і припавши до землі, вони злетіли. В обличчя хльоснув вітер, Андарна на силу трималася в повітрі, двічі швидше б'ючи крилами, а Терн відлетів від неї. Прийняв на себе її вагу і попрямував у долину. Пообіцяй, що нікому не розповісти про зупинку часу. Ще раз попросив Ксаден, коли ми рушили назад в тунель, хоча більше його прохання нагадувало наказ. Не тільки заради твоєї ж безпеки. Таємні рідкісні можливості – наша найбільша цінність. Я нахмурила лоба, розглядаючи жирні лінії мітки повстання на його шиї що таврували його сином зрадника, попереджаючи всіх, що йому не можна довіряти. Може, він радив мені мовчати заради власної вигоди, щоб у майбутньому мене використати. Але це означає, що у майбутньому я потрібна йому живою. Треба зрозуміти, як бездраконні кадети потрапили до тебе до спальні, – сказав він. З ними була вершниця, – відповіла я. – Вона втекла раніше, ніж ти прийшов. Напевно, вона їм відкрила. – Хто? Він завмер, акуратно взявши мене за лікуть і розгорнув обличчям до себе. Я похитала головою. Він би мені не за що не повірив. Мені й самій важко повірити. Рано чи пізно нам доведеться навчитися довіряти один одному Сорен -Кайле. Від цього залежить наші життя. Початк садена хлютнула людь. А тепер розповідай хто.